În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Chinuit a fost, dar s-a supus și n-a deschis gura sa, ca un mil la junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas, înaintea celor ce o tund. Așa nu și-a deschis gura sa. Pras creștin. Toată viața lui Isus n-a fost decât o suferință. Cei 33 de ani au fost greutatea unei cruci, o cruce purtată pentru mântuirea lumii. Această cruce n-a fost purtată numai de la Ierusalim până la locul căpățânii, ci chiar de la Betleem până la Ghețiman și pârâul cedrilor. Așa cum l-a văzut prorocul Isaia cu mult timp înainte, fără chip și frumusețe, părăsit de oameni, încărcat cu durerile și fără de legile noastre. Se naște într-un staul în frig, este urmărit de irod să fie omorât, el pâinea cea cerească flămânzește de pâine, apoi îngăduie diavolului să-l ispitească. Iar oamenii iau învățăturile drept hule, iar minunile ca săvârșite cu puterea lui satan. Acolo vrea să-l arunce în prăpastie, aici vrea să-l prindă în cuvânt. Unii iau pietre să dea întrânsul, trânsul și așa Fiul lui Dumnezeu nu are unde să-și plece capul. Apoi în grădina Ghețiman Iisus se roagă cu sudor de sânge, așa încât acela care ține toate cu cuvântul puterii sale are nevoie de un înger din cer ca să-l întărească pe el. Apoi în acel întuneric de noapte târziu Iisus se roagă și nu ascunde crucea suferinții sale zicând, Întristat este sufletul meu până la moarte. Iisus este întristat pentru noi. El se încarcă cu ocările și cu sarcina păcatelor noastre. Iar omenirea orbită de duhul răutății îl socotește bătut și lovit de Dumnezeu și foarte amărât. Tatăl Ceresc îi oferă acest pahar al suferinții, și el îl primește de bunăvoie, pentru că el, Mântuitorul, a luat asupra sa păcatele lumii întregi. Dar știți cu ce era plin acest pahar? Cu toate fără de legile cele vechi și cele noi care s-au făcut pe pământ. Acest pahar pe care l-a băut Isus are mai întâi toată neascultarea lui Adam apoi corupția urmașilor, orgoliu și lipsa de credință a oamenilor, fățărnicia și răutatea evreilor, superstițiile păgânilor, îngânfarea filozofilor. Paharul lui Isus mai era plin și cu scandalurile dintre creștini, dezbinarea turmei, păcatul cărturarilor falsi, rătăcirea sectanților, răceala în credință a creștinilor, stingerea dragostei. Apoi, mai turnând peste acestea, tot ceea ce găsim în noi și afară din noi, urât și neplăcut lui Dumnezeu, toate slăbiciunile, toate zburdările tinereții și învârtoșarea inimii. Uitarea de Dumnezeu în vreme bună cârtirea în încercări și nenorociri, laudele de sine, setea de avuție și tot veacul nostru cel umflat de mândrie, răutate și necredință. Acestea toate și alte multe feluri de păcate pe care le-au făcut și cei mari și cei mici, și cei săraci și cei bogați, bărbați și femei, tineri și bătrâni, de la zidirea lumii, toate acestea s-au găsit în fundul paharului lui Isus. Acest puhoi de stricăciuni s-a vărsat în paharul întristării și al suferințelor fiului lui Dumnezeu. De aceea a zis, întristat este sufletul meu până la moarte. Tot iadul se jurase contra acestei inimi cerești, acestui suflet dumnezeiesc. Și când mă gândesc la suferința cea amară, plânge sufletul și inima mine pentru multa răbdare a lui Isus izbăvitorul de la Getziman la Ierusalim și Golgota. Priviți crucea cea reală a lui Isus și vedeți că nici soarele nu se poate uita la ea. Iar greutatea ei este așa de mare că pământul se cutremură și pietrele se zdrobesc, mai ales când au văzut pe cine au silit oamenii să Dar din toate suferințele lui Iisus, cea mai grozavă a fost aceasta. El vedea mai dinainte că mulți oameni vor pieri tot în păcatele lor, de aceea se întrista în grădina Ghețiman și se ruga cu lacrimi și sudor de sânge. Lui Iisus nu i-a fost frică de moarte, căci a venit de bună voie pentru ca să ne mântuiască și să mântuiască întreg neamul omenesc. Nu greutatea crucii și piroanele, nu hulele și bătăile și toate celelalte câte le-am durat, ci necredința. Nemulțumirea și păcatele noastre l-a întristat și l-a făcut să transpire cu sudor de sânge. El vede cele ce va fi până la sfârșit. Vedea mulțimea păcătoșilor care îi vor apuca moartea neîndreptați. El vedea păcatele curvarilor, ale criminalilor, hoților și bețivilor, ale hulitorilor care îi calcă sângele și crucea în picioare. El vedea că va pătimi toate ca să aducă sufletele oamenilor în rai și cu toate acestea se putea ca iadul să fie plin de sufletele oamenilor. De aceea zice către Tatăl Ceresc, Părintele meu, eu vreau să pătimesc și să mor bucuros, dar să pătimesc și să mor fără să fiu de folos pentru lume. Ah, acest lucru este pentru mine motiv de moarte și de întristare înaintea morții mele. Eu merg să-i răscumpăr pe oameni să nu se mai chinuiască în iad, dar să mai văd că unii vine și mă vinde ca Iuda pe bani, alții se leapă de mine, alții cere pe Varava să fie slobozit și pentru poftele lor să fiu biciuiți, scuipat și hulit, cu ce folos a curs sângele meu, tată, să aud cum este hulit numele meu pe ulițe și prin cârcium de cei mari și de cei mici? Ah, cu ce folos a curs sângele meu? Voi creștinilor, faceți omenirea patimilor mele numai ca o amintire simplă în bisericile voastre mai mult din obicei. Crucea mea o ținesc ca un obiect de teatru. Pentru cine am pătimit? Pentru cine am murit eu? Pentru cine am suferit? Pentru niște oameni îndărătnici, nemulțumitori și nerecunoscători? Iată de ce plângea Iisus și se întrista. Păcatele omenirii erau așa de grele că nu se putea ierta cu niciun chip. Se cerea o jertfă mai presus de orice jertfă. Pentru izbăvirea neamului evreiesc din robia egiptenilor a trimis Dumnezeu pe Moise ca să le ierte păcatele și la arderile de tot au vărsat tot sângele țapilor și vițeilor. Iar ca să ne mântuiască pe noi din focul iadului, a trebuit să vină El în persoană pe pământ. Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dar oare, din ce necesitate a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu? Nu se putea găsi al mijloc de mântuirea omului. Pentru lămurirea acestei probleme, ascultați o pildă. Împăratul locrilor a dat un decret în țara sa ca pe aceea care îi prindea în păcatul curviei să li se scoată amândoi ochii. Și primul care a călcat această lege a fost însuși fiul său. Drept aceea împăratul a poruncit să îi se aplice legea. S-au rugat boierii lui, s-au rugat toți și poporul să ierte pe moștenitorul împărăției, dar el stă neclintit. În hotărârea sa După multe intervenții și rugăminți Se mai domolește împăratul și începe să se frământe și să-și zică Dacă voi călca dreptatea și nu îl voi pedepsi cum am hotărât Sunt un judecător strâm Dacă nu voi ține seama de dragostea mea de tată Și îl voi pedepsi, sunt un tată fără de milă o, de mine, judecător și tată, ce să fac? Am hotărât doi ochi să fie scoși. Atunci unul să mi se scoată mie și celălalt fiului meu. El să piardă unul că este vinovat și să pierd și eu unul că îi sunt tatăl. În felul acesta voi împăca și dreptatea mea, și dragostea și voi păzi și legea. Iată, fras creștini, hotărârea dumnezeiască a fost dintr-un început, încă din raiul fericirii, că cine va mânca din pomul oprit să fie osândit la moarte. Și prin Adam, toți am greșit, trebuia prin urmare să luăm pedeapsa ce o merităm, pierzând cei doi ochi adică pe cele două vieți ce aveam, pe cea trupească și pe cea sufletească. Prin chinurile cele nesfârșite ale iadului trebuia să le plătim sau să se găsească mijlocul mântuirii. Dar datoria noastră era fără margini. Și dacă ar fi venit toți sfinții și toți îngeri din cer și chiar dacă ar fi murit pentru noi, tot n-ar fi putut plăti dreptatea Dumnezeu. Încă ce sânge de creatură învechit și fără niciun preț, n-ar fi putut plăti datoria noastră cea fără de margini la Dumnezeu. Un om de rând, un om simplu, care era supus păcatului, nu putea face această mântuire. Pentru aceasta a trebuit două firi. Într-un singur ipostat. Deci trebuia să-i parte și firea cea dumnezeiască, cea fără de preț, ca să plătească datoria aceasta fără de margini și cea omenească. Noi suntem vinovați de călcarea poruncii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta am dat un noci omenirea. Iar Dumnezeu Tatăl a dat pe celălalt ochi dumnezeirea, pe ochiul cel drept, pe Fiul Său, Isus Hristos. O smerenie fără de margini, o mila Tatălui Ceresc, o Dumnezeule mult milostive și mult îndurat, oare nu se putea să mântuiești pe om și fără să dai morții pe Fiul Tău, cel unul născut, pe ochiul cel drept al Dumnezeirii tale. Fără îndoială că Dumnezeu putea să facă mântuirea omului și în alt fel. Putea să zică numai cu cuvântul și omul era mântuit, fără nicio plată și fără să dea morții pe fiul său. Dar dacă făcea așa, noi cunoșteam numai puterea cea nemărginită a Dumnezeirii sale. Și nu cunoșteam și zmerenia și coborârea cea dumnezeiască și nici judecata cea dreaptă a măreții sale. Tatăl Ceresc și-a arătat mina sa mai mare față de om decât de fiul său cel unul născut, căci a vrut să-l jerfească pentru dragostea cea mare ce o are față de om. Dumnezeu, tatăl, n-a pe Avram să jerfească pe fiul său Isaac, dar el jerfește pe fiul său Isus pentru mântuirea omului. Dumnezeu s-a milostivit de copilul unui om și nu l-a lăsat să-l jerfească pentru el, dar de însuși fiul său nu i-a fost milă și l-a lăsat să moară. Pe însuși fiul său nu l-a cruțat și l-a dat pe el pentru noi toți. L-a dat ca să-l vândă ucenicii, să se lepede de el prietenii, să-l judece vrăjmașii lui. L-a dat în mâna iudeilor zaviznici, să-l judece cei de altă nație. L-a dat ca să-l bârfească preoții, să-l bat jocorească ostașii. L-a dat pe mâna unui popor nemulțumit, plin de ură și mânie, care nu se mai sătura de sângele lui. L-a dat pentru scuipări și bătăi, pentru lovire și bice. L-a dat să sufere cu una de spini și greutatea crucii. L-a dat atâtor chinuri nesocotindul l ca pe fiul său și mai degrabă l-a părăsit ca pe un păcătos. Ca pe unul care a făcut păcatul, l-a dat ca să fie judecat și pedepsit pentru păcatele noastre, ca să plătească toată dreptatea dumnezeiască. O desăvârșită zmerenie a lui Dumnezeu! Aceasta a fost voința Tatălui pentru Fiul, o zmerenie nemărginită și ascultare de plin. Creștinilor, de care să ne minunăm mai mult? De hotărârea Tatălui care și-a rânduit Fiul la moarte pentru noi? Sau de ascultarea Fiului care merge de bună voie ca un mielușel la tăia? Să ne minunăm de amândouă, că mare este mila și zmerenia Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh pentru noi păcătoșii, și mare este taina creștinătății. Dacă Dumnezeu a făcut atâta jertfă pentru noi ca să ne scoată din robie, oare nu se cade ca și noi să răspundem cu aceeași dragoste și cu mare recunoștință la tot ceea ce a făcut El pentru noi? Dar vai, ce vedem între creștinii noștri? În locul dragostei ură, Răutate, păcate, necredință și lepădare de Dumnezeu, hulă și sânge vărsat. Mii și milioane de păcate care mai de care mai grele, nedreptățile bogaților, desfrânările oamenilor, avorturile femeilor, toate nelegiuirile și cârtirile, toate nepăsările creștinilor îl face pe Fiul lui Dumnezeu să zică către Tatăl Său cel Ceresc. Cu ce folos a curs sângele meu, tată? Sângele meu care a curs din mâini și din picioare, a ajuns să fie călcat de oameni în picioarele lor. Părinte Sfinte, revin la judecata ta de la început. Eu am făcut voia ta cea sfântă, am pătimit, m-am răstignit, mi-am dat sufletul, mi-am vărsat tot sângele pentru mântuirea creștinilor, dar ei nu cunosc pe mântuitorul lor și nici nu voie să se mântuiască. Creștinii aceștia pentru care m-am răstignit au ajuns să-și vândă sufletul demonilor pentru bani și pentru lucruri de nimic. Creștinii de astăzi mă nesocotez, mă înjură și pe mine și Sfânta Crucea mea și s-au lepădate toate orînduirile tale. Pentru evrei care m-au răstignit și care m-au omorât, cer iertare, iartă-le lor, tată. Iar pentru creștinii care m-au făcut să mor fără să fiu de folosul celor mai mulți, cer judecată judecă pe ei, Dumnezeule! Dreptatea ta m-a făcut să-mi văr sângele, acum tot dreptatea ta să-mi răsplătească sângele! Un creștin nepocăit, neîndreptat, nu are niciun răspuns. Cel ce a călcat pe Fiul lui Dumnezeu, grea-i va fi o sândă. Ca să moară Tatăl pentru Fiul, sau fiul pentru tată, frate pentru frate, sau rudă pentru alta, acest lucru cere firea aceasta. S-au întâmplat între oameni, fiindcă sunt rude între ei. Au murit prieteni pentru prieteni, neamuri pentru neamuri, ca așa cere prietenia. Și aceasta este semnul unei dragoste fără egal. Și pilde de acestea avem între oameni dar să moară cineva pentru vrăjmașii lui, acest lucru nu s-a făcut niciodată între oameni. O pildă ca aceasta nu s-a mai văzut nicăieri până la Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi vrăjmașii lui. Dumnezeu și-a arătat atâta dragostea lui pentru niște păcătoși, pentru niște vrăjmași, pentru această măreață, facere de bine, noi n-am putea niciodată să-i mulțumim lui Dumnezeu cu vrednicie, dar a mai avea chiar fiecare câte o sută de mii de vieți și pe care le-am dat la moarte din dragoste ca să-i răsplătim lui Hristos. Chiar dacă am trăit o mie de ani și am purtat mereu crucea suferințelor, n-am putea plăti pentru făcătorul nostru de bine. Și cu toate acestea, el nu cere de la noi pentru sângele ce l-a vărsat, decât dragostea noastră, recunoștința noastră pentru facerile de bine ale Lui. Și nici acestea nu le primește de la noi oameni. În cazul acesta parcă ne zice, o voi împietriților și nerecunoscătorilor, cum să vă mai calific orbi, fiindcă nu vedeți atâta bine cât am făcut pentru voi. Împietriți la inimă căci nu vă muia să vă plângeți păcatele voastre, văzând cu ce prez mare v-am răscumpărat. Nemulțumiților, eu știu că numai demonii singuri sunt împietriți la inimă și în răutăți. Numai dracii sunt nesupuși din firea lor și veșnic vrăjmași ai lui Dumnezeu dar voi nu sunteți nici demon, nici oameni nu sunteți, pe semne că sunteți niște făpturi ciudate, alcătuiți din fire omenească și din obicei drăcesc. Voi ați putea să fiți veșnic prietenii lui Dumnezeu, dar nu vreți. Zilele acestea nu sunt oare zile de întristare, Oare de ce nu vă întristați și să plângeți păcatele voastre cu lacrimi amare ca Petru, ca femeile mironosițe, ca Iosif și Nicodim, și să cercetați și să cereți cu suspine ca tâlharul împărăția cerului zicând împreună cu el? Pomenește-ne, Doamne, când vom veni într-o împărăția ta! Ah, creștinilor! Dacă Hristos ține în spate o cruce, apoi prezența scumpei sale maici este o altă cruce pe care o are în ochii săi. Dacă Părintele cerez l-a părăsit, Sfânta Sa Maică nu l-a părăsit nicio clipă. Ea sta lângă cruce și ține sabia în inimă, sabia despre care îi dreptul Simeon. Ea privește la răstignirea fiului său, ca și cum ar fi ea răstignită. Cu această prezența sa îi pricinuiește fiului a doua cruce. Întristarea și lacrimile maicii sale făceau să crească și mai mult durerile fiului său, care fiul a cunoscut și a plâns cu amar. Fiul său, când a văzut pe maica sa, a avut mai multă durere în suflet, iar maica, care a avut un asemenea fiu, la fel a pătimit. A pătimit și fiul, a pătimit și maica împreună cu el. S-a întristat maica, s-a întristat și fiul împreună cu ea. Așa că și maica și fiul aveau îndoite chinuri, iar din aceste chinuri se făcea o singură durere care venea din inima fiului în inima maicii și din inima maicii în inima fiului. Cine ar putea spune cu deamănuntul ce mare durere a străpuns inima maicii și a fiului în acele momente de suferință sus pe Golgota? Priviți cu ochii sufletului și vedeți. Imaginați-vă pe Fecioara Maria în acest moment, cu buzele arse de văpaia focului de la inimă, abia îi se aude glasul strigând și rugând pe fiul său, ca să-i spună ultimul cuvânt. Sfâșiată de întristare, obosită și nemâncată, cu durerea cea arzătoare în inimă, cade leșinată în mâinile femeilor mironosite. Cum a fost oare inima lui Isus? a fiului său când a văzut-o frământându-se de durere și căzând în leșini? O, împărate Isuse, pentru cine suferi? Pentru cine suferi și vrei să bei paharul cel amar -al, al morții? Pentru cine zici, mi sete? Cui spui, stăpâne, mi-e sete? Cer oare, mai tale, un pahar de apă rece, ca să zrăcorească buzele cele arse și măruntaele? Dar mai ta tăiat o acolo leșinată și udată cu apă de sfintele femei, ea nu mai poate să spună niciun cuvânt. Dar cine să-ți domolească setea, femeia samarineancă de la puțul lui Iacov, ucenicii cuvint din cana Galilei, dar și aceștia au fugit și te-au lăsat. Oprea bunule și mântuitorule Iisuse, cel ce numai limba ți-a mai rămas lobodă, setea ta era mare pentru mântuirea noastră. Îți era sete de sufletele păcătoșilor ca să le mântuiești. Îți era sete de sufletele ucenicilor. Îți era sete de sufletele poporului tău care se zbătea în ghearele Îți era sete de sufletele cele din iad care așteptau izbăvirea de la tine. Îți era sete de noi de toți că era sete de moșii și strămoșii noștri și de sufletul cel păcătos. Dar n-ai fost înțeles. Nimeni nu te-a auzit și ți-au adăugat chin peste chim și ți-au dat o țet amestecat cu fiere și cu acest pahar amar ai plătit și cel din urmă păcat al neamului omenesc. De aceea... Apoi ai strigat, săvârșitul s-a, s-a Scriptura, s-a plătit datoria. Acum Iisus face la fel ca un iconom înțelept care simte moartea aproape. Începe testamentul cel nou sfârșind pe cel vechi. Mai întâi le dă iertare evreilor iartă lor, tată, că nu știu ce fac. Apoi ostașilor care l-au răstignit le lasă hainele și cămașa pe care le-au împărțit între ei prin tragere la sorți. Tâlharului care s-a pocăit îi lasă raiul, fiindcă i-a zis, pomenește mă Doamne, când vei veni într un Ta. Sutașului care a zis că acesta cu adevărat a fost fiul lui Dumnezeu, îi lasă cunoștința de Dumnezeu. Lui Petru, ucenicul său, care s-a căit cu lacrimea mare, după ce s-a lepădat de el, îi lăsă vrednicia apostoliei. Celui ucenic, lui Ioan, îi lăsă în grijă pe maica lui. Iată maica ta! Și maicii cele pline de jale îi lăsă protector pe acest ucenic Ioan. Iată fiul tău! Bisericii, mireasa lui îi lăsă cele șapte taini, iar fiilor ei, creștinilor, le lăsă crucea sa pe care s-o poarte toată viața lor. Iar cerescului părintei îi lăsă duhul său, părinte, în mâinile tale îmi dau duhul meu. Și plecându-și cu supunere capul și-a dat duhul toate suferințele și patimile Mântuitorului Iisus Hristos ne mișcă din adâncul sufletului și ne face pe noi creștinii să avem motiv de a vărsa lacrimi pline de amar. Și merităm să plângem cu amar pentru păcatele noastre care nu încetăm de a nu le mai face. Dar Iisus care știe tot adâncul inimii noastre, nu ține socoteala de aceste lacrimi care izvorăsc din inimă pe moment, dar fără să aducă roade de umilință, de căință adevărată. El nu vrea să plângă cineva de mila lui. El nu vrea să plângem în patimile lui, căci aceste patimi de bunăvoie le-a luat ca să ne scape pe noi păcătoși. De aceea le zicea unor femei care plângeau când el mergea cu crucea în spate spre Golgota. Femei ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Așa ne zice și nouă astăzi Isus. Păcătoșilor, creștinilor care v-ați lepădat, creștinilor, care nu voi să ascultați, plângeți-vă păcatul vostru, plângeți-vă împietrirea și răutatea voastră, plângeți chinurile iadului care vă așteaptă, plângeți nenorocirea copiilor voștri, cărora le lăsați drept moștenire o pildărea cu multe necazuri și suferințe în viață. Și voi creștinilor care n-ați înțeles taina mântuirii, care nu vă deosebiți în faptele voastre de ale lumii necredincioase, hulitoare și nepăsătoare, plângeți și voi. Voi care vă faceți și la o mulțime de păcate cu cei necredincioși, voi creștini cu astfel de viață păcătoasă, păstrați-vă lacrimile pentru vreo pagubă sau pentru moartea vreunei rude a voastră, ori pentru fericirea lui. Păstrați-vă lacrimile pentru suferințele și necazurile care vă așteaptă pe voi și pe copiii voștri și mai păstrați o parte din lacrimi ca să plângeți în chinurile iadului care vă așteaptă dacă nu vă veți trezi și nu vă veți întoarce la mine mai curând. Căci de mine îi este milă cerului care-și acopere fața cu perdeaua întunericului. De mine este milă soarelui care ascunde razele sale și pământului este milă de mine și se cutremură. Nu mă plângeți voi, plângeți-vă pe voi, plângeți-vă păcatele voastre și înțelegeți ce am făcut eu pentru voi. Cu adevărat, iubiți creștini, Domnul Hristos a murit ca să facă din vrăjmașii lui prieteni, ca să mântuiască pe toți păcătoșii. Dar dacă ei nu vor, cine devină? Pentru ce atâta nestatornicie în credință? Pentru ce atâta nepăsare de mântuirea noastră? Pentru ce nu ne gândim că aceste patim le-a suferit Isus în locul nostru? A pătimit Dumnezeu ca să scăpăm noi de chinurile cele veșnice. El a luat asupra Lui toată datoria noastră și a plătit-o cu sângele Său. Pe fiecare ne așteaptă de ani de zile. Pe unii așteaptă o viață întreagă să se lase de vrăjmășie, să nu-L mai urască, dar nici până astăzi cei mai mulți nu s-au întors, iar alții s-au întors pentru o vreme și iarăși au început să-L dușmănească și să-I se împotrivească voinței Lui și dragostei Lui. Pentru acești împietriți la inimă nestatornici în credință și iubitori de păcate, vă mai dau o pildă să o ascultați. Poporul Laponilor închinători la idoli și vrăjmași de moarte ai creștinilor și ai Domnului Hristos au săvârșit o faptă cu adevărat de avolească. Pe pragul scării de la poarta ce intra în cetatea lor, au săpat în marmură cinstita crucei. Pentru ce au făcut ei aceasta? Pentru că atunci când vreunul din creștini va îndrăzni să intre în orașul lor, să calce mai întâi pe crucea Domnului. Pentru acest motiv creștinii nu intra niciodată în acest oraș plin de atâta păgânătate. Așa vreau să fac și eu astăzi din Dumnezeiască Râvnă, să merg în toate locurile nepermise a intra sufle de creștinii și să pun câte o cruce în fiecare loc, și să merg la ușile desfrânatelor și desfrânatelor, și să merg la ușile bodegilor și cârciumelor, și să merg la ușile teatrelor și cinematografelor, și să merg la toate porțile și la ușile vrăjitoarelor și ghicitoarelor, la toate ușile și porțile unde este batjocorit și necinstit tipului Dumnezeu cel răstignit pe cruce și să pună acolo Sfânta Cruce cu Isus pironit pe ea. Și când vor vrea creștinii să intre în lăuntru în acel loc nepermis, să-L calce mai întâi pe Isus în picioare și crucea Lui, ca apoi să vină asupra lor în răspuns al dreptului judecător. Duceți-vă de la mine, blestemaților, căci nu vă cunosc pe voi. Și atunci vor vedea cu toții că gura aceea care a tăcut și i-a așteptat atâta vreme nu va mai tăcea și răbdarea se va sfârși, dreptatea dumnezeiască se va răzbuna și atunci își vor lua plata fiecare după faptele, după păcatele sa. Dumnezeiescule cuvinte al Tatălui Ceresc, Mântuitorule și îndelung răbdătorului Iisuse, Tu acum mai rămas mort cu trupul pe lemnul crucii. Opresc și eu puțin vorbirea mea. Și las pe acești creștini care mă ascultară să se gândească la patimile tale, să simtă durerea împreună cu răbdarea ta cea fără de margini și cu toții să ne închinăm sfintelor tale patini și să sărutăm cu lacrimi preacuratele tale picioare care stau pironite pentru noi, păcătoși. Te rugăm, împăratul nostru ceresc, pomenește-ne noi ca haru de pe cruce când vei veni într-umpărăția ta. Amin. Să